Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings, med Eva Unite og Rune Selsing. Godtard. I dag bliver det muligvis en lille smule lummert. Vi skal tale om kulturartikalt sex og feminisme og kønskamp og ligestilling og hvad vi ellers finder på med vores gæst, som i dag er Ditte Gise. Du er debatredaktør på politikken, så er du feminist, og så er du også meget aktiv i ikke blot at redigere, men også at producere sager til debatten. Ikke mindst når en anden en skriver indlæg i Berlingske Tidene om, hvorfor kulturradikal er vammelt. Øhm, det, skal vi, det skal vi tale om. Øhm, først så vil jeg gerne lige høre dig, om du går og nyder din sommer. Du lige kom af fra Frankrig. Ja, det er jeg. Tak fordi jeg måtte komme. Øh, ja, jeg har lige været i Provence i et par uger, Ej. og så skal jeg videre på den næste ferie i dag, så jeg kunne lige finde et hul i kalenderen til at komme ind. Det er jo hyggeligt. Ej, jeg er så... lidt misundelig. det ja. er det meget, faktisk. Jeg håber sådan, at den danske sommer kommer nu. Men jo, jeg har lige været to uger ved en, ved en pool og drikket en masse alkohol, og Ej. var sammen med en masse familie. Ej. Du har drukket lille? Jeg har drukket lille, ja, og virkelig meget rosé. Det... Amen, altså. Og her i studiet, jeg tænker, at vi kan, vi kan faktisk starte med en skål. Det har ja. vi gjort så mange af de andre gange, men øh, kan vi ikke starte? Vi kan ikke byde på Roser og Lille, men øh, til gengæld gammeldans. Du, ja. du ser ikke begejstret. Ja. Nej, ikke specielt, og jeg har ikke engang spist morgenmad. Ej, var ja. det godt. Gammeldans på tom mave, sådan. Så var det skål. skål. Jamen, det er blå <laughs> Ja. Øj. ja. Synes, Ej, okay, det smager faktisk bedre, end jeg husker det. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror, ja, det er fordi, jeg forbinder det med julefrokost, hvor, man, hvor, det er sådan noget, mm. altså, hvor der er sådan noget pres. Det er sådan noget macho, ja, ja, ja. Macho pres, man skal bunde og sådan noget. Ikke? Mm. Men det kan du godt mærke, at der er ikke er noget macho pres ja, Lige Ja, det er meget fedt. Jamen, det er godt. <laughs> Skat? Ja, altså noget, jeg godt kunne tænke, øh, tænke mig at spørge om, det er... Jeg synes egentlig, at øh, når man ser på feminismen og hvad den har gjort ved, øh, ved mænd og kvinder i Danmark i hvert fald, så synes jeg, den har haft alle mulige dårlige indvirkninger. Hvis man nu ser, øh, ser på manden, der har sådan noget som... Øh Øh, som gentleman, som mere eller mindre er forsvundet. Øh, Katrine Winkelholms øh, fine eksempel, det er forskellen mellem, øh, da Titanic sank og da Estonia øh, sank. Ikke? Da Titanic sank, der var det mænd, eller, øh, kvinder og børn, der blev reddet. Da Estonia sank i, øh, i 90'erne, der var det kun mænd, der overlevede. Fordi nu var mændene lige glade med kvinderne, nu var, nu var alle bare ligestillede, og, og ikke noget med at tage hensyn, at der noget som helst. Ikke? Så den moderne mand holder ikke døren, tager ikke hensyn på samme måde, er lidt mere sådan en, en egoist, der ja, passer sit og gør, hvad der nu falder ham ind, ikke? i stedet for at investere på sin, sin pligt og sit ansvar. Og det er feminismens skyld? Ja, det synes jeg. Ja. Ikke alene, men det er også liberalismens skyld. Og alt andet, men... Ja, det er jo svært at sige. Ja. Altså, jeg ved ikke, jeg synes faktisk, der er virkelig mange dejlige danske mænd derude. Og jeg synes altid, jeg bliver mindet om, når jeg rejser, at jeg tænder på danske mænd. Og der er et eller andet med... Øh Øh, vores måde at, at tale i øjenhøjde til hinanden på, jeg godt kan lide. Samtidig er jeg også fuldstændig pjattet med gentleman. Jeg forstår godt, hvad du mener. Også det der med, hvis du, som jeg lige rejser i Frankrig, du kan jo som kvinde ikke få lov at gå hen ad gaden med en tung kuffert, uden der kommer en mand løvende. Madam, madam, og straks skal bære den. Ikke? Sådan sådan, øh, sådan mm. det ligger ligesom bare i deres DNA. Så jeg kan godt genkende lidt af, hvad du siger. Samtidig ved jeg ikke, om det er sådan af feminismens skyld, øh, eller hvad der sker. Men altså, man snakker jo de her år meget om, at manden er i krise. Øh, og det, det, er da, øh, altså det, det tror jeg sådan er en grundlæggende ting, også i forhold til, hvordan vi laver familie. Rigtig mange mænd, der, der forbliver meget unge. Jeg, synes, der, jeg kender mange kvinder, der har svært ved at finde en mand at lave familie med. Øh, ja. Det er jo en stor ulykke, at altså, øh, nogle af dem får aldrig børn. Rigtig mange kvinder får aldrig børn, og nogle af dem laver børn med sig selv, bliver insemineret ja, vi har en, en mangel på den voksne, øh, stærke mand. Det synes jeg, det er rigtigt. Det, det, jeg ved, jeg, opleved, jeg, jeg blev skilt for nogle år siden, eller det vil sige, jeg var ikke gift, men vi havde et barn sammen. Mm. Øh, og der gik jeg ud og datede meget. Og det, det er sådan, øh, der får man jo, jeg tog det sådan lidt som sådan en sociologisk oplevelse, at være på Tinder og prøve alle mulige ting. Jeg skrev om det i avisen og alle sådan nogle ting der. Og der, der synes jeg fik sådan et indblik i, at øh, enormt mange mænd var øh, rigtig bange for at være voksne. Altså rigtig bange for kærlighed, og for intimitet, og for at forpligte sig, og for familie. Og jeg vil enormt gerne finde nogen at lave en familie med. Øh, men jeg synes, at alle de mænd, jeg løb ind i, de var enten så nogle børnevoksne, der aldrig havde fået, altså mænd i midten af 40'erne, der aldrig havde fået børn, og stadig synes, de skulle, jeg skal, lige, jeg skal lige have den der tur til Bali med, før jeg kan ligesom gøre det. Øh, eller også så var de sådan nogle, der var blevet, der havde gjort det, og var blevet skilt, og nu skulle der bare aldrig være nogen kvinder, der fik lov til at tage deres hjerte igen, ikke? Mm. Øh, Så jeg, det var ligesom de to genre, jeg, jeg støttede ind i, indtil jeg mødte min nuværende kæreste, som jeg skal giftes med snart. Nej, det er De det. Uh, findes jo, ja, se, min diamantring. er fint. Og grønt neglæk, øh, det er sommer. <laughs> øh, men men og de findes jo, og, og nu er du jo, er jo yngre end mig, øh, og jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at det, det virker lidt som om, at mænd i 20'erne, er lidt mere klar på de der ting. Mm. Altså ofte så har jeg talt med mine veninder om, at det er som om, at vores generation, vi er bare fucked op, Men dem, der mm. kommer efter os, de er skulle lidt klogere, og de er ikke bange for at få børn tidligt, og for at uh, ligesom gå ind i de der familierelationer. Jeg tror, der er et eller andet med mænd i slut 30'erne og 40'erne, som... Altså, der er noget forvirring stadigvæk over, hvad det var, der skete med vores kønsroller. Sådan opfatter jeg i hvert fald. Det er virkelig svært at tale om alle mænd på den her måde, ikke? Men, Men kan du se en relation fra den der forvirring, eller en forbindelse fra den forvirring over kønsroller også til feminismen? Eller er det sådan helt... Øhm, altså, man kan jo sige, de har ikke haft stærke fædre, Forbilleder, vel? Mm. Øh, hvis jeg, altså, det er jo sådan noget, I skal tale med Svend Messen om, eller, sådan, eller hvad hedder han nu? Jeg hedder ikke, det han på på Rigshospitalet, mandeforskeren der. Jo, øh. Øh, Er det forfatteren, jeg sidder og siger? Øh, øh. Det, det kan jeg faktisk ja, det ikke høre, der er jo skille, der er også, <laughs> Nå, Men kroso. de der mandeforskere ved jo skide meget om det. Men, men altså, det, det er jo rigtigt nok, at vores, i min generation, jeg bliver 40 på mandag, så os, der ligesom er øh, opvokset som en del af 70'erne, og dem, der kom lige lidt før mig og opvokset øh, slut af 60'erne og sådan noget. Vi har jo ikke haft en stærk far, altså øh, en nærværende far. Mm. Øh, og det de kommer jo nu, kan man sige. Nu har vi nogle fædre, der er meget engagerede i de børn, de så får. Øh, så det kan jo sagtens være et efterspil af det. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad for nogle, øh, hvad for nogle drenge og mandebørn øh, vi får nu med de faderfigurer vi har nu. Men altså, jeg kan huske, at hver eneste gang, jeg har været i svømmehallen med min far, vi svømmer en del sammen, så siger han altid, hvor er det vildt, hvor er der mange mænd med børn inde i det omklædningsrum. Og det er simpelthen fordi, han har aldrig været i svømmehallen med sin far, og han har aldrig haft sine egne børn i svømmehallen. Det er ikke noget, mænd gjorde. Det må man sige, de gør nu. Så der er jo nogle ting, der rykker sig gennem generationerne, og som påvirkes på positiv og negativ vis. Men jeg, jeg synes, jeg kan, jeg kan sagtens genkende det, som, som du siger, altså det her med, at det virker som om, der er en generation af mænd, som virker meget øhm, forvirret. Ja. Øhm, og som også virker som nogen som, altså igen det er en brede pensel øhm, har svært ved, altså ved det der med, med den langvarige forpligtelse øhm, måske også det der med, med, med det sure <coughs> den sure del af parforholdsarbejdet jeg, jeg synes ikke det virker som om det kun er mændene der har et problem med den, altså jeg synes også der er mange kvinder som jeg ser i samme generation og det er faktisk altså, lige præcis der, de der med den slut 30'erne midt 40'erne, det der det ligger det er jo 68'ernes ønskebørn, ja. som, som, som ligesom kom til verden på et tidspunkt, hvor at mor i vidt omfang øh, havde insisteret på at gøre op med kønsrollerne, hvor at far i vidt omfang havde lavet mor gøre det, som jeg ser det, øh, og hvor at øh, den grundlæggende, sådan, altså den bagvedlæggende idékamp ligesom gik på, at kønnet er en konstruktion, kernefamilien er undertrykkende, der var også noget, altså freudianisme inde bagved, noget lakan og noget, øh, hvad hedder det sådan, hvad der ellers kom, altså Frankfurt-skolen var jo sygt optaget af, af, af seks som en og, og kernefamilien og, altså og kønsrollerne som sådan en måde, man kunne, øhm, man kunne ændre samfundet. Så kunne man ligesom starte der. Det har vi også talt om i nogle af de andre programmer, så ja. jeg vil ikke give dig hele den tale nu. Øhm, men men, men at når, vi, når jeg kigger på, på, på, de der, på den generation, du taler om, så tænker jeg ikke først og fremmest, det er fandme nogle end børnemænd, fordi det er det jo i, i et vist omfang. Jeg tænker, det er resultatet af feminismen, det er resultatet af den der venstre radikale kamp mod Kønsroller, som jo i et eller andet omfang selvfølgelig er socialt betinget som er et produkt af nogle normer, men som samtidig ikke strider så meget mod vores natur at det ikke har altså at de ikke har vist deres værd gennem århundreder altså, det, er jo, det, er jo, det har jo har været selv om kulturen rundt omkring sig ændrer sig så det dermed at der er de der der er familieformen, der er en mand der er en kvinde og der er ligesom nogle rollefordelinger, rollefordeling som har været sådan nogenlunde sådan. Vi er så nogenlunde enige på forhånd om, hvordan det kører. Og det er ligesom den, der er blevet opløst, og så har vi så resultatet, så har vi de brutte familier. Vi har mor, der insisterer på at realisere sig selv. Altså det er jo bare sådan. Det er jo bare den det, Manden har jo bare taget det til sig, og gør nu det samme, som mor insisterede på, ikke også. At øh, hvorfor skal jeg tage hensyn til? Hvorfor skal jeg sætte familien først? Hvorfor skal jeg opfrøje mig for mine børn, hvis nu jeg ikke bliver glad? Hvis jeg ikke er glad, så er min børn heller ikke glad. Og så køretning. Altså det er sådan, jeg ved godt, at man skal passe på med at kan altså, pege glidebane-argumenter ud alle steder, men, men der er en glidebane der, og jeg synes, man at der er i mange, der fald at, af at halvdelen af alle ægteskaber bliver opløst, og, og jeg tror, det, det er mere end halvdelen af dem, der ikke bliver gift. Øhm, jeg ved ikke, om man kan sige, at det entydigt er øh, 68'erne, eller feminismens skyld, men der er i hvert fald noget med den måde, vi laver familier, Øh, på, og parforhold på, som er i opløsning i Man mm. taler også meget om de der åbne parforhold, og, og folk, der prøver at sætte, lave andre systemer for deres, deres kærlighed og familier. Uh. Øh, og og øh, i virkeligheden er der, er der rigtig mange, der prøver det, som, som mine forældre og deres generation prøvede dengang i, i slut 60'erne og start 70'erne, og så prøver de det igen nu. Men altså, det gik jo ikke dengang. Altså, al, alt det der åbne parforhold og, og, og kone- og mandebytteri og sådan noget, det gik jo bare i total gid og oplysning øh, og jalousi og drama osv. Og, ja, og, og, og jeg synes jeg har faktisk ikke, jeg kender ikke det eneste par der kan få det der åbne parforhold til at spille mm. det er sådan noget, som folk tit gør lige på indestationen indskilsmisse ja. og så går det galt. Øh, jeg, jeg, jeg synes, grundlæggende synes jeg, der ligger en smuk tanke bag at prøve at løsne det op og prøve noget nyt, øh, hvis man ikke kan finde ud af at holde sig til hinanden og holde sammen om hinanden. Jeg, jeg, jeg har bare aldrig set nogen, hvor det fungerede, og det, altså, jeg prøvede faktisk, da jeg var single, tænkte jeg, nu vil jeg, gerne, jeg vil gerne prøve at blive sådan et generøst menneske, som, du ved, jeg blev indrullet i alle mulige øh, poliamorøse cirkler og sådan noget, og jeg kunne slet ikke finde ud af det. Altså, det var slet ikke mig, At der må jeg bare sige, det er... Det, sådan, sådan er jeg ikke. Jeg er meget besidderisk, når jeg elsker. Jeg øh, kan ikke finde ud af det der med bare at være helt loose. Øh, og det synes jeg heller ikke, at de folk, jeg mø støtte ind i, kunne i øvrigt. Altså, jeg tror ikke, hvordan det er generøst, det der med ikke at, ikke at give helt sig selv fuldt til en anden. Mm. Det tror jeg ikke. Nej, det, det, det, det, sådan har du det. Jeg, jeg, jeg tænker, at måske er det meget generøst at give hinanden lov til og det, de har lyst ja, okay, okay, okay. hvis du yes. er sammen med en, som hele tiden rider øh, hovedet og leder og glor efter andre og fantaserer om andre. Hvis du så kunne være sådan et, et menneske, der sagde, det må du godt, fordi jeg ved, at vores kærlighed ikke bliver berørt af det, øh, og det vi har ikke bliver berørt af det. Øh, jeg, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke se det, det i virkeligheden. Findes de mennesker? Det, det... Altså, dem, jeg kender og lever i åbent parforhold, de har lige så mange konflikter og dramaer som, øh, som alle os andre. Øh, og, og der er også regler inden for dem. Altså, der er jo sådan noget med, at du ved, når nu er jeg gravid, så må du ikke bølle udenom og alt sådan noget, ikke? du ved. Så, altså, jeg ved ikke, om det, det hjælper på noget overhovedet. Øh, det... Jeg, jeg læste faktisk lige, jeg tror det var Berlingske-tidende her i dag, der var et interview med, jeg tror, det var sådan et par i Charlotte Lund. jeg tror faktisk, det var, det var dame, der udtalte sig. Ja. Øhm, ja. Og de var blevet de havde det ikke så godt længere. Hun ville gerne have noget mere sex, og han ville gerne spille noget mere golf. Ja. Øh, og det løste sig. De så. Det var sådan, jeg læste. Ikke? Det kan ja. godt være, at ja. jeg kunne læste. Det virkede meget fladt. Og så har, øh, har øh, konen hun har så fået en elsker, der er flyttet ind i kælderen med sit barn. Jo, så nu bor de der i sådan en. Og jeg tænker også, det er også en en parodi. En, en mandlig elsker? Eller hvad? Der er en ja, en mandlig elsker. Og så får de begge to, fordi hun får sex, og han får en masse tid til at spille ja. golf, og så er det lykkeligt. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, det sidste endstation, før skilsmisse ja. og frustration og, og ulykkeligt skæbner ja. og den slags. Fordi og gud, hvor de... må det være mærkeligt at være ham i kælderen det må altså, være mærkeligt, at dem alle sammen. Det, det, det må være altså, så ydmygende. Børnene. Og børnene. Ja, jeg også, ja. Ja. Men er det rigtigt? Er ja, manden ja. i kælderen? Ja. ja, med et barn. Ja. Ja. Men så ved barnet måske ikke, at man boller øh, med landlord ovenpå. Nej, ja. det er underligt. <laughs> ja, det er mærkeligt. Ja. Det er faktisk rigtigt. Der er sådan, jeg har diagonal læst den også lige, og der så jeg den, altså den fede rubrik, som, hvor essensen var i et eller andet stil med, at den her dame, hun havde simpelthen bare været så modig, fordi hun havde truffet et, livs, et anderledes livsvalg. Og så kunne man godt se, at så lå der ligesom i det, at nu skulle hun hyldes, fordi ja. hun ligesom var trådt uden for normen. Ja. Og jeg havde bare rigtig meget ikke lyst til at hylde det der livsvalg. Jeg vil sige sådan, ja. hvis det nu var, at der ikke var børn involveret, så synes jeg egentlig, det er, så ville jeg godt være med til at sige, det er egentlig flot nok, mm. at, du, øh, at du alligevel har ryggrad nok til at, at gøre noget andet, ikke? Jeg synes stadig, at vi skal insistere på hovedsporet, men det er fint nok. Øhm, når der så er børn involveret, så er jeg ikke helt enig i, at jeg synes, at den slags er fuldstændig uproblematisk, men... Øhm. Men der sker jo et eller andet ofte med, at, at jo ældre vi bliver, så får kvinder mere og mere lyst til sex, og mænd får mindre og mindre lyst til sex. Og mere og mere lyst til golf, ja. Ja, altså, øh, <laughs> lyst til fred og noget andet, ikke? <laughs> ja. ja, altså, det er sådan, ligesom, at kvinder vil have nærhed og begær og lidenskab og blive begæret og beundret og alle de der ting. Ikke? Ja. Så det er vel sådan en, en, en måde at prøve at løse det problem på. Ja, altså, og så sige, vi holder sammen i kærlighed og så, så skiller vi sex ud fra det. Ja. Uh, det altså jeg, jeg har det sådan more power to you, det vil aldrig fungere for mig. Ja. Men hvis de tre mennesker er lykkelige i det, Altså, det... Det, det, lyder, det lyder som om du er sådan lidt reaktionær ikke sådan lidt halv -reaktionær. Vi, er jo, vi er jo helt reaktionær ikke og du ja. er der i hvert fald halvt reaktionær jeg, tænkte, inden du lige jeg svare, er ikke særlig så... queer feministisk nej, nej, nej, nej. Fordi jeg, jeg, jeg, jeg læste en kronik af Susanne Brygger øh, for et år eller to siden og hun fremstod også super reaktionær det var, det var noget, noget med man ridder og skal ja. tilbage i manden ikke? Og, og i øvrigt også den her sløret roman hun skrev ikke som virkelig var sådan en dyrkelse af, af hvad hedder det, hun var træt af alt det her lighed i det seksuelle ikke? der skal være noget mere forskel ikke? Øh, fordi ellers er der jo ikke noget spændende ved det, ikke? Det er sådan virkelig, øh, reaktioner er helt vejen rundt øh, mm. for, for den her ultrafeminist. Jeg har også læst den her fri også fra kærligheden, som er så radikal, at Jamen, man skulle tro, at det var en parodi. Altså, ikke? hvad hedder hun? Susanne Brygger er jo ikke ja. ultrafeminist. Hun var hadet af feministerne i sin samtid. Ja. Så hun er, hun er blevet et feministisk ja. ikon siden. Ja. Men hun blev jo hadet, fordi hun skrev om fantasier og, og hun var jo et øh, pyntesy og lækker, og altså mm -hmm, nogle ting. Mm -hmm. Så hun gik jo lidt udenfor, altså hun var slet ikke en del af rødstrømpebevægelsen. Nej, nej. Det var nogen, der senere blev ikoniseret. Ikke? Men det er jo rigtigt ja. nok, at på det seksuelle sker der noget, øh, altså sker der ofte noget dårligt mellem mand og kvinde, når, når, når tingene bliver, bliver fadet helt ud. Ikke? Og, øh, man kan jo se meget i øjeblikket, at der er rigtig mange kvinder, der tænder på underkastelse. Der er rigtig mange kvinder, der tænder på at blive kvælet og domineret og holdt nede og tal til og spyttet i munden, og alle sådan nogle mærkelige ting. Øh, synes jeg, men øh, det er fint nok med dem. Øh, men, men hvor at man kan se, hvor, hvor fanden kommer det fra? Og det er jo fordi, at sex er noget andet, end vores politiske holdninger. Ikke? Så, så der er jo selvfølgelig en anden bane at spille på i det seksuelle, end der er. Øh, altså du kan jo sagtens være fuldblodsfeminist, og gå ind for lige løn og ligestilling, og øh, kvoter, og øh, alle mulige ting. Og så virkelig have brug for at være nede på knæ og få smæk i sengen, ikke? Det, altså... synes jeg, det synes jeg ikke er jovn. Ja. Øhm, det er jeg ikke enig i. Øhm, det, var, det var sgu jer, ja, og nu siger jeg jer. Ja. <laughs> øh, det var feministerne, der insisterede på, at det private var politisk. Jeg kan ikke se, hvorfor er feministerne, som har så travlt med at uskadeliggøre mand, med at kastrere ham, med at nivellere alting, med at fjerne den forskel, den friktion, som vores fælles ven, salige Holger ville kalde det, mellem mand og kvinde, øhm, at, at, at, hvad skal man sige, at Dagligdags, dagligdags omgangsformen er blevet Øhm, uspændende er blevet nivelleret fuldstændigt. Jeg synes ikke, at man, efter man har gjort det, skal have lov til som feminist at beholde et rum, der er privat, hvor man så i øvrigt er det modsatte af det, man har insisteret på at gennemføre ude i samfundet for alle de andre. Så det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, at det er, en, altså, det er altid, når jeg taler med feminister, og, det, altså, hvad det, og, og, og vi kommer langt nok i samtalen, så ender det som regel også der med, at sådan, de kan egentlig også meget godt lide det der med, at, at så er de en kvinde, ikke? og, så, og, så, og så, så, så er kønsrollen ligesom relativt klart defineret. Og så spørger jeg dem altid, jamen, men hvorfor må vi andre ikke det, sådan ude i virkeligheden? Hvorfor er det noget, som vi kun må inde i sengen? Hvorfor er det det ikke... må I da også gerne. Det er der ikke nogen, der siger, at du ikke må. Amen, det er der altså, faktisk... feminisme handler jo om valg. Og det er jo, øh, altså et valg, det er jo, om man vil, som dig, gå hjemme med børn, eller om man vil gøre noget andet. Så kysser øh... vi jo, vi, vi kysser vores linker. Hvad var, var det ikke det, Susanne Stavnskab på et jo, tidspunkt? Jo, hovedmålet for alle de her arbejdsmarkedsfeminister, det er i hvert fald, at, øh, at kvinder skal, skal, skal arbejde, ikke 60-70 timer om ugen, fordi det er jo nødvendigt for at få en bestyrelsespost, ikke? Og så skal de tage og blive revisorer og maskiningeniører og den slags, ikke? Fordi det? De, de siger jo, alle dem, der siger, at, at kvinder skal have, skal have meget mere løn og, hvad det, og komme længere på løn komme arbejdsmarkedet som krav, så må de holde op med at træffe de her kvindevalg og læse litteraturvidenskab eller kommunikation, eller hvad det er. Ikke? Mm. Øh, læs, læs nogle mandefag, ikke? fordi mm. det, store, det store mål for for tunden, det er bestyrelsesposter. Ikke? Øhm, og så skal vi have nogle flere revisorer og maskiningeniører, og den slags. Ikke? Ja, okay. Det er ikke noget, jeg genkender. Altså for mig, der, der handler ligestilling på arbejdsmarkedet, handler om, at man skal kunne udfolde sit potentiale. Og der kan vi jo se, at vi har en generation af kvinder, der er højst uddannet nogensinde. Så selvfølgelig skal de spille på en eller anden måde og bidrage til samfundet og alle de der ting. Men om man gør det på den ene eller den anden måde. Jeg har aldrig forstået, hvorfor bestyrelsesposter skulle være et, et endemål for ligestilling. Øh, det, altså, jeg synes bestyrelser er pisse kedeligt, og jeg vil aldrig selv gå efter det. Det må jeg så heller ikke i mit arbejde. Men altså, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det skulle være noget specielt spændende at sidde i en bestyrelse. Jeg er da meget mere interesseret i, at kvinder kommer ind og bruger der stemme politisk, sådan som vi ser i de her år, hvor kvinder virkelig altså, vælter frem i politik. Det er jo alle de mest spændende politikere, synes jeg, er kvinder, der kommer med alle visionerne. Og jeg i øvrigt har været partiledere og så videre. Og vi ser jo også på, på jeres politiske fløj virkelig mange stærke, markante, kvindelige debatører, og bloggere og kommentatorer. Jeg ved ikke helt, hvorfor det ikke står lige så godt til på venstrefløjen. Det er sådan noget, jeg prøver at arbejde lidt for, at få flere øh, røde kvindelige stemmer frem. <coughs> men øh, det går meget godt hos jer, synes jeg. Så jeg synes, der er kvinder bruger deres, øh, deres stemme og deres erfaring og viden rimelig, øh, rimelig godt, alle mulige steder. Det, øh... det, det gør vi også. Øhm, og, altså, jeg, kan det også jeg, jeg kan sagtens se det samme. Jeg synes også, der er utrolig mange altså, stærke kvinder på, på højrefløjen. Som, som, men det er jo så også... Altså, jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes ikke, jeg synes, ikke jeg synes vi kom lovligt hurtigt fra det der med, at feministerne gerne vil have lov til at være reaktionære i sengen. Jeg vil faktisk gerne tilbage til det, fordi ja. øh, øh, jeg synes faktisk, at at det er sådan, det er ret provokerende, at man, at man sådan, altså nu har du måske ikke aktivt øh, gjort det, øh, eller også har du det på et eller andet tidspunkt i debatten, men jeg har jo som borgerlig kvinde, i, altså i debatten og også sådan, altså privat, og i, altså på studiet og sådan i alle mulige sociale sammenhæng, oplevet at blive stigmatiseret, fordi jeg insisterede på at være en kvinde, fordi jeg ikke synes, at det er en god ting, at mænd og kvinder er ens, øh, skal være ens, fordi jeg ikke bryder mig om den der manhaftiggørelse af damen, øh, som ligger implicit i store dele af den feministiske tænkning, det gør den bare. Øhm, og den her sådan opløsning af køndene, ikke? Også ideologisk opløsning af køndene til, at vi er, bare, vi er bare en klub kød, og så tager vi så en identitet på os. Og hvis vi tager den forkerte, den gammeldags identitet på os, så er det, fordi vi er og der er noget frøyt, som, som kan bruges til at forklare, hvorfor vi gør, hvad vi gør, og der er noget fantomfar, og sådan alle mulige altså, underlige ting, som, som man bruger til at stigmatisere folk, som, som, som insisterer på bare at være det køn, som de nu er, og så, at de ikke er det andet køn. Øhm, og der, der synes jeg faktisk, at det er sådan jeg synes faktisk det er sådan lidt sige, jeg synes også, det er øhm, noget, som, som, som egentlig godt altså jeg tror der er egentlig gerne, jeg vil skrive lidt mere om det, om det her med, at feministerne så kræver det her hælde her fra deres egen ulidelige, øh, hvad hedder det, altså deres eget ulidelige regime og deres egne dogmer, så kræver de et hælde for det inde i sengen. Mm. Øhm, det synes jeg ikke, de skal have. Så synes jeg, at de skal være de der, altså, øh, hvad hedder det, arbejd som krabater derinde også, som tager styringen. Mm. Ja. Et eller andet sted. Altså, the du våg Så du skal jo sådan set ikke blande dig i andre folks sexliv. Du skal jo bare gøre det de har lyst til. ligesom I skal gøre det de har lyst til. Det er jo det at det private var politisk, ikke også? Så andre har jo blandet sig i også kvinders sexliv, ikke også? Feministerne andre men på at de referencer du sidder kommer med. Det er jo altså Rødstrømmebevægelsen i 60'erne og i 70'erne og i 80'erne, hvor det handlede om at gå ud og indtage de der mandlige positioner og være ekstremt maskuline i ens fremtræden Ja, alt handler der om at tage på. Jeg ved det godt, men det er jo ikke der hvor vi er med læbørn her og den slags, Det er at der er én børnehave og der, i Sverige. Jo, jo, der er da alt. Der er ikke noget at være bange for. Cholegate herhjemme der og den er ikke slags. noget at være bange for, uh -huh. hvornår du sidst har været i en dansk børnehave. Alle pigerne er jo lyserøde, alle drengene er lyseblå. Der er ingen kønstneutralitet i Danmark. Den er aldrig... Forskellen mellem børns kønnhed mm -hmm. har aldrig været større end den er nu. Det er Star Wars, det er og det er Lego, og det er svært til drenge, og det er frost og prinsesser og, øh, og små snuttede øh, kattedyr til piger. Ikke? Men det er jo ikke, det er jo, hvis det stod til feministerne i dag, så så det jo ikke sådan ud. Det er jo kun fordi, at det har vist sig at være så utroligt svært at uddrive den der... Det der eksistentiale, som kønnet er for mennesker, det har vist sig utrolig svært. Så er man måske simpelthen lidt givet op herhjemme, hvor at i Sverige, der kører man bare virkelig på. Ikke? Jamen har der ikke været alle mulige shitstorms mod Lego og McDonald's og den slags for at lave kønnet legetøj? Det synes jeg hele tiden, jeg læser om, at feminister er enormt legetøj. Altså der er jo en ny shitstorm hver anden dag. Det, ja. det betyder jo <laughs> det ingenting. Rigtigt. Der kommer til ja. også en shitstorm efter det her program. Det, men altså prøv at have den der opløsning af kønnene med, at man skal være ens. Den, Den oplever jeg slet ikke, men nu, jeg, jeg vil mig. også sige, at jeg er mainstream-feminist, altså jeg er old-school-feminist, jeg, jeg, old jeg er slet ikke ligesom altså de der unge, der, der nu, og dem er jeg jo, kommer jeg jo hele tiden i konflikt med, ja. altså, som bliver jo fornærmet over hvad som helst. Og jeg forstår, jeg forstår slet ikke, at det, altså det sidste, jeg havde en konflikt med dem, var det, fordi jeg brugte ordet mænd og kvinder. Så, blev, så fik jeg en kæmpe sitstorm for nu at bruge det ord, fordi jeg tilløvede mig ikke at sige alle køn. Men jeg sagde mænd og kvinder. Altså, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke øh, behovet for at gøre øh, transkønnethed til den største ligestingsmæssige kamp overhovedet. Og, altså, vi snakker om under 0% af verdens befolkning, som så skulle styre alt og sådan. Og jeg synes, vi skal tale det kvindelige meget mere op. Altså, jeg har op, jo opdraget feminismen. mor var en af de, de ledende rødstrømper i Danmark. Hun har altid været ekstremt kvindelig. Altså, kjoler, make op. BH, der ingen andre gik med det, perleøringen, neglelak, og sådan. så videre. Det er også sådan, jeg mm. selv er kvinde. Og jeg er sådan set forholdsvis traditionel i det. Jeg synes bare, det andet, det er okay også. Altså, det, det, synes, det synes jeg, folk skal gøre. Men jeg har aldrig forstået, at man skulle være ens, fordi man går op i, at folk skal have de samme muligheder og de samme udgangspunkt. Det har jeg aldrig forstået. Mm. Og jeg, altså, når, når jeg er tiltrukket af mænd, så er jeg altid tiltrukket af alt det, de er, som jeg ikke er. Mm. Jeg er aldrig tiltrukket af øh, øh, altså, feminine ting, som, øh, hvor er du øh, god til at og øh, ja. på, eller øh, lave en, øh, en opbakstovs, eller et eller andet. Altså, det, jeg, det, jeg er tiltrukket af, det er jo maskulinitet. Jeg er tiltrukket af at have en mand, der... Øh kører mig rundt i byen og henter mig, hvis det regner, og øh, bygger en terrasse til os, og står ved en stor grill, og alle de der ting. Det er jeg helt pjattet med. Jeg elsker hår på brystet og alle de der maskuline ting. Kan vi ikke lige skulde for det? For på jeg, vil, jeg, skulde, jeg har skulde for hår på brystet. Jeg har godt set, at din mand han har en del af det. Er ja, jeg godt? Skulde. Jeg tror, jeg er en eller anden 64-eske eller sådan noget det er der. Det er. Jeg har jo drukket ud. Det bemærker Ej, det vil du have. Vil du have mere? Det er okay, jeg tager lidt. intervand. <laughs> Nå, jeg ja, lytter til Mitte Seltings, Rune og Eva Selsing. Vi har Ditte Giese i studiet til en snak om, ja, det er blevet til feminisme indtil videre. Vi skal på et eller andet tidspunkt måske også tale om kulturen sex. Øhm, jeg ved ikke, om jeg skal indlede med at fortælle dig, at jeg skrev en klumme om det for noget tid siden. En sjov klumme. Ja, og du, og du svarede, og jeg, jeg havde ikke noget abonnement. Til politikken, så jeg kunne ikke læse Jeg har faktisk lige læst det nu, fordi Rune har købt sådan et tilbud. Så jeg har faktisk lige læst et svar, så det var et godt svar, du kom vidt omkring. Øh, pointen i min klum var, at øh, kulturradikaler med den brede pensel igen, venstrefløjerne, de skal tale om sex, så bliver det altid på sådan en, sådan en varm formningslærer måde, hvor man siger kusse og bøller ligesom dyrker de der, de der sådan meget usæksede begreber øhm, mm. og insisterer på sådan at trække øhm, det private, det intime, det jeg vil gå så langsomt til at sige det heldige, øh, ud af den, det seksuelle møde, øh, den intime relation mellem to mennesker, og så trække det ud i det offentlige rum og gøre det til noget, altså ikke bare noget formningslæreagtigt, men, men, men sågar også noget depraveret. Altså øh, altså vi ser det i, i litteraturen. I, nu taler vi om Josefine Klogarts bøger med Lars Bugdal. Vi ser det i kunsten. Vi talte med Sande Kofod fra Kunstakademiet om, at meget kunst i dag også, som omhandler Øh, altså køn og seksualitet, er sådan noget nedbrydningsnåd. Øhm, og det var sådan lidt det, der var mit budskab i klummen, at, øh, at øh, kulturradikalerne gør sex til en, til en klam affære, og det men, er rigtigt søgt. Men så... du var da ret vild med 50 Shades of Grey, det var jo spektro, Den er heller ikke I... kulturradikaler, er den vel? Nej, men det er da også sex, det er da sådan ret Nej, det er det er faktisk er det ikke. eksplicit. det er det faktisk ikke. Det er, jeg kan huske, at og Christian har jeg kun Stolz... læst første bind, men det var da, der var da rimelig meget... Jeg kan huske, jeg kan huske da, den, da den kom ud, og hvad hedder det... Og, og, og alle landets kvinder, øh, meningsdannede kvinder, stillede sig op for at sige, øh, hvor dårligt det dog var for en bog. Så kan jeg huske, at en Kristina Stolt, som selv er forfatter til, til noget, som nok også er en lille smule bekant i, i, i, i et eller andet sted. Øh, hvad hedder det? Hun sagde et radio, eller et øh, tv-program, at hun sad sådan med nærmest tår i øjnene og sagde, Jamen, og sådan at, så, altså, det er jo porno, men det er jo ikke rigtig porno, fordi hun bruger jo ikke begreberne, når hun skal beskrive, øh, fortælle om kønsorganerne, så, siger hun bare, så bruger hun bare ordet køn, hendes køn, nede mellem benene, så, siger hun, så bruger hun de til nogle begreb. Og det var, bare, det var bare så forfærdeligt, at man ikke sådan kunne tale. Altså man ikke, hvis nu man skrev porno, så kunne man fandme også altså, skrive det på en ordentlig måde. Ikke? Ja. Og det var bare sådan den der sådan opstand Jamen, det der for, at det ikke skræde. var... Synes det kan godt være, det? det er en sjov historie, men er det er dårligt skrevet. Det er da et eventyr. Ja, jeg sad bare blevet alt det der med min indre inde danser og sådan noget. Jamen, det var jeg også i mellem alt det der. Jeg sprang til seksdelen hver gang. det jeg var ude som markant kvindelig øh, øh, meningsdanner i medierne at sige, det var. Jeg synes det er pragtfuldt, at der er en bog eller en bogserie, var det jo, som gør kvinder liderlige over hele verden. Altså, som, bror, som gør sådan en, en forspilsting hver aften, så kan man lige læse et eller to øh, kapitler og så kan man være sammen med sin partner. Ikke? Det er da fantastisk. Der er da ikke noget galt med erotisk litteratur. Det er, jeg har heller ikke noget problem med erotiske film. Det, jeg har et problem med, det er, at man tager erotikken og... altså, ja Altså, af-erotisere den, gør den dels politisk... Men hvad for nogle... Hvad, uh, hvad for nogle varm. ord skal man så bruge, hvis man er, ikke må det, bruge... Vil om, det vidste, du spørge om, Hvis man ikke må bruge bolle og... Det, det vidste at du ville spørge de om, og ord. det synes jeg ikke sømmer sig at tale om i et radioprogram. Nej, så, det, okay. det sådan, Jamen, så det er sådan... Så er det jo svært det at snakke om det her mig. emne. Nå, nå, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg bemærker nogle begreber, som jeg synes, øh, altså, som, som er sådan noget... Altså, det er jo også noget, som... som altså, det er de samme ord, som, som hippierne og sådan... Altså, meget ligesom mennesker der sådan oprigtigt føler, at det, altså tænker, hold da op, nu ja. bliver det lige, ja. nu bliver det virkelig smukt, nu ja. bliver det meget ophøjet det ja. her, når der sidder en formlig her. Ja. Ja. Men der er jo, der er mange af de der ord, der er grimme jo. Øh. Nå, men ikke bare, altså, decideret, usekset og uskørende, ikke også? Ja. Altså. Det, jeg vil sige, det jeg følte mig genkendt af i den der klumme, det var, øh, du, du har, øh, altså jeg synes virkelig, var sjov, men du har et afsnit, hvor du skriver, at den, der er vulgær, det er mig. Tag magten. Tager magten yes. ved at overrumple de andre. Og det yes. kan jeg virkelig genkende, at det har jeg oplevet mange gange. Mm -hmm. Og hvor at jeg, jeg kan blive overrasket over, at folk bliver bonerte eller utilpas, hvis man bruger nogle af de her ord. For eksempel lyderligt, som jeg lige brugt før, og nu lige sagde igen. at Det, det, det synes folk er, er Men giver er det dig noget at bruge de ord? Nej, for for mig er det bare et ord. Altså på, øh, du, du bruger også nogle, en masse meget, meget fine ord, som jeg faktisk ikke sådan altid forstår. Okay. Øh, øh, og det, for mig er det bare et ord, men jeg okay. er også opvokset i kollektiv og øh, et sted, hvor man ligesom øh, havde pissar liggende på håndvasken og sådan noget, ikke? hvor det har været sådan rimelig afslappende. Mm -hmm. øh, omkring de der ting, så for mig er det ikke sådan en, øh, en farlig ting, nej, nej. og jeg forstår ikke hvorfor det skal være så farligt, hvorfor man ikke bare kan sige det. Det er ikke farligt jeg... det bare vammelt. Altså. Jeg, jeg har faktisk selv begyndt at bruge det der ord bolle som du havde det seneste <laughs> år. Jeg tror jeg skrev en klumme om det også, ja. fordi jeg, jeg synes at de senere mange år der har folk brugt ordet knald. og det ja. synes jeg er meget distanceret og ironisk, Am, så knaldede jeg ham og sådan noget, hvor jeg synes bolle det er sådan mere rundt og inkluderende og blødt og sådan noget. Og så har jeg så nu tager vi det der tilbage fordi det var sådan et ord som mine forældre brugte, og jeg har ikke selv brugt det er det nogle sinden, ikke? Så tænker jeg sådan, om, så kan man måske gøre, og det kan også godt være, at måske en dag ender jeg med at bruge ord at kusse, jeg ved det ikke. Altså, jeg har det vammelt med det ord, men det kan også godt være, ja. at det sådan, at langsomt sniger sig ind på mig. <laughs> Who knows? <laughs> ord ændrer sig gennem tiden. Det er jo også, fordi der også er et ideologisk projekt i det der med at tale ulækkert. Um, er der det? Ja, det er der, fordi uh, det er en måde, hvor man kan afhældiggøre uh, uh, mand og kvinde, det seksuelle og kernefamilien og den slags. Og det er jo derfor, at vi ser eksempelvis kunsten, er så ulækre, Det er netop en måde, hvor du kan trænge ind under huden på folk og virkelig vække deres afsky og tænke, nej, det her, det her som vi troede var ophøjet og noget særligt, øh, det er øh, i virkeligheden bare fornedrelse og, og klampe. Det, det er det ideologiske formål med det. Ja. Øhm, ja. det jeg også... tror bare ikke, jeg ser det som heldigt, altså det seksuelle mellem mennesker, fordi nej. man kan også være hmm. andet end mand og kvinde, der, der har noget hmm. seksuelt, hmm. jeg ser det ikke som heldigt, Altså det, det, det er en og jeg ser heller ikke jeg ser set, heller ikke familien som hellig eller eller altså parforholdet som helligt det er altså det, et hellig, det, det ord det, det er helt ude af det intime rum for mig mm. Mm. hellig det er noget i en kirke når man har brug for vejledning og spiritualitet og et sted at tænke sig om at tænde et lys og tænke på nogen man har mistet eller et eller andet eller eller sige farvel til nogen der dør. Men, men jeg, ser det, jeg ser, kan jeg slet ikke forbinde det hellige med det seksuelle. Okay. Ja. Altså det er jo hvis du eksempelvis tager sådan noget som ægteskabet, det er jo blandt andet det der gør at vi sætter det op på sådan en stat. Det er jo netop fordi det har haft en hellig betydning for os mennesker i hvert fald i den her del af verden. Øhm, der gør at vi hæver det over noget hverdags trivielt, et eller andet hvor du bare siger, nu er jeg og så gør noget andet. Nej, nej, nej, det har Helt særligt. Det er, ligesom, det er noget, der er vigtigere, end, end bare os to, der er involveret. Øhm, og, og på den måde, så bliver det heldigt. Mm. Du, kan også, du kan også bare se det sådan, at der er, der er et åndeligt indhold i det seksuelle, som bliver forfladet, hvis det bare bliver reduceret til kropsfunktioner. Ja, men det er jo det, jeg vil kalde kærlighed. Og det, der vil jeg mm. sige, at, at jeg, der jeg er helt på linje med, at det seksuelle er altid mest spændende, når der også er kærlighed. Det er mm. faktisk det, hun siger om øh, en af de... Øh, mest voldsomme, pavaterede film nogensinde, Nymphomaniac, som I sikkert havde, der, der er det, det hun, hun får at vide, det er The Secret Ingredient to Sex is Love. Mm -hmm. øh, og, og, og det er det, hun aldrig lærer. Øh, og og det, det er jeg helt enig i, men jeg kan bare ikke se, at det er heldigt. Jeg kan se, at det er kærligt, og det er intimitet, og det er også stor monogami, og det er noget, vi har, som er, er særskilt for alle mulige andre mennesker. Men jeg, altså, jeg synes også sagtens, at alt det seksuelle kan foregå uden det, så er det bare noget andet. Ja, men hvis, nu, hvis du nu synes at altså kærligheden er noget særligt, mm. synes du så synes jeg så også, at den bliver sådan lidt degrameret, hvis man taler ulækkert og klamt om det. Bliver det sådan bliver det så reduceret om kærligheden eller om ja. sex? Ja, altså og, og kærligheden og, øh, og det seksuelle der der smelter sammen. Mm, så det helt særlige moment, det bliver ligesom forfladet hvis vi taler vulgært om det. Mm. Altså, så ville man jo aldrig kunne se en pornofilm, for eksempel, hvis man havde det sådan. Den handler vel heller ikke om kærlighed? Nej, den handler om sex, men det, det, altså, de to ting kan jo sagtens være adskilt. Altså, man kan, jeg synes sagtens, man kan have øh, otte elskere i en, øh, i en periode og have en fest med det uden at, øh, at kærligheden bliver mindre, så på et eller andet tidspunkt får man lyst til noget andet, og så er der en, hvor man tænker, okay, jeg vil bare have ham der. Men ophører du så med at forholde dig til klam omtale af kærlighed og sex, og undlader du så selv, og altså, taler du så på en anden måde, når du så finder sammen med ham, hvor du tænker, at det her er noget særligt? Det er interessant, fordi vi bliver jo alle sammen en lille smule mere blodfærdige, når det er noget, der betyder noget. Ja, altså, vi kender, vi, I kender måske også, nu kan jeg, ved jeg ikke, hvor længe I har været sammen, men det der med, at når man er single, så fortæller man og så gik jeg hjem med ham, og så og fik jeg lige en sms for ham, og så lavede vi det der det, det og lige så snart, at det bliver noget med noget kærlighed, så klapper vi ikke? Det er fuldstændig altså, rigtigt. Og ja. ja. øh, så har man noget, man skal beskytte noget, som er vigtigt mm. på en eller anden måde. Og jeg har tit tænkt over det, fordi at, øh, at i den periode, hvor jeg var single, der skrev jeg enormt meget om sex i avisen, og dating og alt sådan noget, bla bla, bla lige og nu, hvor jeg så er elsker og er i en, i en monogam relation, så har jeg lukket ned for den side, og så de ting, jeg skriver om, jeg skriver altid om der, hvor jeg er i mit eget liv, det, det bliver så mere noget med, hvordan laver man en sammenbræk familie, og opbyggelighed, og alle de der ting, med hvordan, hvordan starter man en familie igen. Ikke? Øh, så så der, er, der er ligesom en skælden, som øh, og så hvis man skal fortælle om det seksuelle, så er det kun med altså, en meget nær veninde, hvor man deler et eller andet. Ikke? Ja, så jeg, jeg tænker jo, at... at jeg kan i hvert fald tydeligt spore den der øhm, sådan vulgarisering af, af sex. Og det er jo ikke kun en følge af pornon. Det er også altså en følge af altså den ideologiske oprustning, som Rune refererede til. Ikke? Altså, øhm, Foucault har i seksualitetens historie. Der har han sådan et afsnit, hvor han beskæftiger sig med repressivitetsteorien som jo er den ikke specielt komplicerede. At, hvad hedder det, øhm, seksualiteten er blevet undertrykt af det bourgeois samfund. Øhm, den er blevet... Altså spadet inde i ægteskabet, og så, så er den der, og så har den, så får, har den nogle ventiler det, så, altså i perversionerne og i øhm, prostitution. Øhm, og det er ligesom der. Og derfor så, hvis vi skal frigøre os selv, og hvis, vi skal, altså, hvis det skal lykkes at komme ud og hænge de der kapitalister i lygtepælene, så skal der, så skal, så skal den seksuelle energi på en eller anden måde frigøres. Mm -hmm. øhm, hvad hedder det? Og Foucault nævner så, har så sådan en, en altså en, en, ja, en, en fodnote, eller en, jeg kan ikke huske, om det er en fodnote, eller om det er bare sådan en kommentar i teksten til, hvor han siger, at, altså at det vi skal gøre, det er at tale om sex hele tiden alle steder. Mm -hmm. Altså vi skal, vi skal have sex snakken ud af klinikken og så ud i samfundet. Så man vil bare tale og tale og tale og tale. Og jo mere vi taler om det. Og jeg tænker ikke, at det han ønskede var, at vi talte om det på sådan Jane Austen-måden, mm -hmm. men mm -hmm. at, at snarere, at vi talte om den på den der øh, dampende kulturradikaler, ja. der, der sidder oh, med okay. åbenstående skjorde. Det var helt klar. Ja. Ikke også? Altså, det, det var mere sådan... Mere, det var mere, jeg, er, jeg er nok et sted midt imellem, jeg, men, men jeg, jeg er nok mere på hans siden på din. Jeg synes, når man rejser i lande, hvor seksualitet er meget undertrygt. Det værste, jeg har prøvet det, i Egypten. Det er det mest ja. rejselsfulde land, jeg nogensinde har ja. været i. Hvor du ser mænd, der er altså så Indestinkt liderlig yes. og, og at sex kun er forbundet med et ægteskab, og hvis du ikke har ejendom og arbejde og alt sådan, noget, så kan du simpelthen ikke, så har du ikke adgang til kvinder. Jeg synes, når du ser i de der samfund, også i Indien, så, så kommer der så mange overgreb på kvinder på gaden. Og de der grimme voldtægter og alle dem, der rager ind på røven og råber efter en og alle de der ting. Så jeg tror, altså, det der med at indelåse, sådan så, at seksualitet kun kan foregå i et ægteskab, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det fører til altså, undergang, og så fører det øver til, at kvinder ikke kan gå på gaden mm det har fandme ikke til længere. Om jeg, er, jeg er meget enig i det der med, at, at seksualitet er noget lort, og det gør noget altså, alt muligt skidt ved et samfund. Det er heller ikke det, vi øh, hvad hedder det, taler for. Men der synes jeg faktisk, det er rigtig spændende at se, at det er så igen endnu en, en, et eksempel på, hvor feminismen svigter de, altså, de problemer, der altså, faktisk er i det danske samfund. Fordi der er jo lommer, altså, der er jo subkulturer, der er jo kulturer, øh, altså, segmenter i Danmark, hvor er den, altså, seksualiteten er undertrykt, altså, og hvor det kommer til udtryk på den der øh, sådan overgrebsagtige måde, eller i et kvindesyn, som er meget langt fra det, vi andre ellers øh, hylder. Øh, der synes jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes ikke, jeg ser nogle kvinder insistere på at stille en kusomat op foran en moské, for eksempel. Det kunne ellers være... Det vil jo være et spændende frigørelsesprojekt. Det vil være et spændende, en, være et spændende men, men også, det vil faktisk være relevant. Ikke? også Hvor ja. vi andre, vi, altså, vi har set det. Altså, det, ja. jeg, jeg behøver ikke mere. Jeg har faktisk gang, øh, hvis jeg lige må komme med en anekdote, jeg har engang <laughs> været i sådan en, sådan en, øh, sådan en øh, erotisk sauna eller hvad fanden man kalder sådan noget, i, i Berlin. Ja. Hvor, at jeg, hvor der var enormt mange øh, smukke, mørke kvinder. Og da vi så gik derfra, altså jeg var der sådan lidt som, jeg er sådan, hvor jeg kan godt lide at se, hvad det er, folk laver, og jeg deltager alt sådan rigtig selv, og så kan jeg måske skrive noget om de sådan. <laughs> Nå, men da vi gik ud i omklædningsrummet, så var enormt mange af de her kvinder, der tog, altså sådan en fuldstændig, nu jeg er jeg så dårlig til at huske, hvad de hedder, men det en burke eller en hijab, eller hvad det hedder. altså sådan helt hel klædedragt ja. på. Det synes jeg var altså voldsomt interessant. Okay, ude på gaden, der skal du agere, ærbar, øh, undertryk, seksualitet, øh, en mands ejendom, alle de der ting. Ja. Men inden i det der åbne, øh, frie, seksuelle rum, hvor vi alle sammen på en eller anden måde er anonyme og kroppe, der giver du en bare gas. Var der mænd og kvinder? Ja. Eller? Hold det op. Altså, det var det var en ret vild... Øh, ja. Og jeg har også oplevet i... Øh, altså, jeg har været meget i... Øh, hvad hedder det? I sådan nogle hamammer i, ja. øh, i Marokko og sådan noget. Der er en enorm frivolitet blandt kvinderne, når de sidder... Altså, de sidder jo og, og glatbarberer sig og gør sig lækre og snakker om, hvor meget de skal hjem og knæle deres mænd og alle sådan nogle ting der, ikke hvor man bare sådan... Okay, altså, det, det, der er ikke meget øh, pæn pige over det. Det, det er sådan... <laughs> så det... Det... Ja... Nej, jeg ved ikke helt, hvad min pointe var. Det var, bare en, Jamen, det var en, en god historie. Det ja. var det da. Jamen, det var, øh, men jo, jo, jeg er enig i, at der selvfølgelig også er kvinder, der bliver undertrykt øh, i kvinder. Øh, I Danmark, i deres øh, seksualitet og yes. udfoldelsesmuligheder osv. Ja. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at støtte dem. Det er jo bare at se på landets krisecentre, men ja. kæmpe, kæmpe overbelægning. Og det er det står sig kun brugende kvinder, ikke? Jamen, det er, det er, Æh, der er der. Ikke, at der ikke finder vold sted i hvide familier. Mm. Men øh, lige nu har vi et meget stort problem med at hjælpe vores brune medsøstre med en frigørelse. Ikke? Altså, det er, de skal støttes i, at de skal ud af, af det der undertrykkelse. Der kan vi to nok godt blive enige om, at de støtte foranstaltninger, der er hidtil ikke. Altså, der må godt blive gjort noget mere. Ja, og, og, og jeg har selv prøvet at have veninder, der skulle på krisecenter, fordi de har fået nogen på lampen og bare skulle væk med nogle børn. Og der mm. er meget stor overbelægning på de der krisecentre. Ej. Der er simpelthen ikke pladser nok, og de bliver sendt rundt og gemmer sig hos nogen og alt sådan noget. Ej. Og hvis du så til med, tilhører en minoritet og et rygtesamfund, så ja. er det endnu værre. Ikke? Vi andre, mm. altså, hvis det skete for en hvid kvinde, så ville vi have et kæmpe netværk, vi kunne tage hen til, og hele familiens ære ville ikke afhænge af det, og der ville ikke være taxachauffører, der stak os og alle de der ting. Ja, der er et hører. af de der centres, jeg læste om forleden, som ligger simpelthen altså, så hemmeligt, og man kan ikke komme der til med, ja. med taxa, fordi ja. at. at at de, altså, man kan være ja. bange for, at ja. der så, ja, i så der er rygtet i samfundet. så er heldigvis et kæmpe frivilligt netværk, der prøver at hjælpe mm. de her kvinder. Det er også. Ja. Det er godt. Ja. Ja. Nå, øhm, det I lyder til, ja, til Mikkel <laughs> Seltings med Eva Selsing og Ron Selsing, og i dag har vi besøg af Delegita, og vi taler om feminism, kønsroller og kulturradikalt sex. <laughs> øhm, jeg har, jeg har lidt svært ved at i din position, ikke? fordi på den ene side så siger du, øhm, vi skal ikke forsøge at nivellere øhm, rollerne. Altså alt det der med egalia og, og, og kønsneutralt legetøj og den slags, det køber du overhovedet, ikke vel? Du, øh, du, sådan set, du har den ganske udmærket med forskellen mellem øh, mænd og kvinder. Øhm, og du synes heller ikke, at vi skal øh, få flere kvinder til at træffe altså, mandeval, altså sådan noget med at... Øhm, arbejde 30 70 timer om ugen og blive revisor eller den slags. Det tror jeg øhm, ikke er lykken, nej. nej. Men, men hvad så? Fordi, jeg tænker, det, det var da det var mit indtryk, det var det de feministiske projekter. Fordi, altså, hvis du derudover ser på det, så er, er vi da fuldstændig ligestillede. Øh, der er lige løn for lige arbejde, det har lønkommission vist dig, den slags. Øh, fuldstændig lighed for loven. Øh, så er der ikke noget feministisk men, Nåne, projekt der er, tilbage. Mange, der er jo mange feminismer, og der er mange feministiske ja. retninger. Ja. Øh, jeg, altså først vil jeg bare sige, Danmark er jo et af de bedste samfund i verden, vi er et af de mest okay. lige samfund i verden, og der er det her, hvor der er bedst muligheder, der er et kæmpe øh, sikkerhedsnet, der griber ind hvis noget går galt, SU, øh, du kan flytte dig på, på en enkel generation, og så videre, okay. altså der, vi, vi kan rigtig mange, og vi gør rigtig mange ting øh, godt. Jeg synes der, hvor at, at, at nogle af de der ting handler, det er for eksempel med altså sådan, repræsentation, øh, at sidde og se deadline hver eneste aften, og så er der fem mænd, der snakker om noget, men, Alle de men, fordi kvinder ikke dukker op, ikke? som du selv siger, ikke? Det er, fordi de ikke vil deltage? Ja, nu de er de jo så i gang med et projekt, og så kommer de jo. Altså, de har jo sat et målsat i deadline, for eksempel. Og, og det, det er jo noget, vi arbejder med i, i min avis hele tiden også. Øh, men jeg synes der er mere, i stedet for, at man... Altså, nu, nu sagde du, at, at kvinder skal maskulinisere og og træffe maskuline, så at mænd skal, skal altså, træffe nogle blødere valg også. Altså, vi skal, da, vi skal da mødes et eller andet sted på midten. Og, Hvad og, hvis vi ikke ved det? Jamen, det må man selv om, men jeg synes bare, at det der med, at der er så mange mænd, der for eksempel ikke kan få lov til at holde barsel for deres arbejdsgivere, eller at, det, at man ligesom ryger ud af karrieresbordet, fordi man gør det, synes jeg er et stort problem. Altså det, det kan jeg ikke forstå, for der er ikke flere mænd, der er ude og kæmpe for, og det skal mænd også Måske have Måske fordi de ikke er så interesserede i det igen? Ja, altså det lyder jo som om, at der er der en del, der er. Og når mænd kun tager øh, 6 procent af barslen, eller hvad det er, ikke? Øh, det, det forstår jeg, men det er jo fordi, der er for mange mænd, der er karrieren bare, altså det er vigtigste, Jo, det, og som Også at er dem, godt... der tjener penge i husholdningen. Jeg kan godt forstå, mm. at man træffer det valg, hvis det er manden, der tjener, altså og kvinden har en eller anden øh, lille bitte løn, der er helt ubetydelig og nærmest er, mm. at regne for lommepenge. Så jeg kan jeg da godt forstå, at det er det valg, man træffer. Jeg, bare, mm. jeg bliver bare ked af det på vegne af al den hjernekapacitet, der ikke bliver udnyttet i vores samfund. Ja. Ja, ikke? men fordi, så det, så alligevel så skal vi træffe nogle andre valg. Det skal bare ikke være sådan radikalt, det skal bare, vi skal moderere det lidt, og det er mest men der skal Og vi bevæger rejden. os jo i den rigtige retning. Altså, okay, okay, så det gør det, fordi, vi. jeg synes godt, du så lige kunne gå ud og sige til nogle af de andre feminister der, Øh, klap lige hesten, ikke? Det, vi er lige stillet her. Vi har vundet feminisme kampen. Nu taler vi bare men om enkelte det. jeg vil det det, bare helst ikke fortælle andre feminister, hvad de mm. skal gøre eller mm. synes. Altså, jeg synes, at, at, at det er fint du vil at de Men kan mænd og kvinder, at de skal træffe nogle andre mm. karriere livsvalg Jeg vil gerne sige, at det er sådan, jeg synes, at det burde være. Æh, men jeg, jeg, jeg forstår heller ikke øh, pointen om, at det skulle være noget med selvrealisering, når kvinder arbejder. Altså, jeg arbejder for at forsørge min familie. Mm. Jeg vil da elske at blive forsørget. Jeg vil da elske mm. at have en eller anden stor trust fund, eller en meget rig mand og at jeg bare kunne sidde og skrive sådan lidt hygge, og have en øh, brevkasse i alt for damerne. Det var et pragtfuldt liv. Mm. Men øh, nu er det bare sådan, at jeg altid har forsørget Det, det, indledende, det indledende argument var jo, altså, i kvindegampen, det var jo, at man skulle have mulighed for at realisere sig selv. Du kan også godt genkende den formulering. Øh, jo, jo, også, men, det, men det er jo ikke, det er jo ikke realis altså jeg realiserer ikke mig selv ved at gå mm, på arbejde. Du realiserer ja. vel dig selv ved at have en så profileret stilling, som du har. Gør du ikke det? Er det, er der ikke noget, altså realiserer du ikke nogle idealer, nogle, nogle mål ved at for eksempel at forsøge jeg kønskampen derhen, hvor du synes, den skal være. Og, mm. Altså, Der er der, der er der noget, der en, bliver rigtigt. Det er realiseret. ikke en politisk øh, strategi. Er altså, jeg, er er ikke, jeg er jo ikke meningsdanner på den måde. I er, jeg er journalist. Jeg er uddannet journalist. Jeg er i heller ikke særlig højt uddannet. Jeg har taget en mellemlang uddannelse til journalist. Jeg er journalist, og så er der langsomt, at jeg er blevet klummeskriver også. Men jeg laver også rigtig mange øh, helt straight interviews. Øh, du er debatredaktør, og du er en prominent stemme i debatten. Du er da helt klart meningsdanner. Altså, fuldstændig ud fra enhver Jo, men jeg der. er det ikke på samme måde som jeg. Det er ikke, det er ikke en bibeskæftigelse. Det er mit jeg stemmer ind på politikken hver morgen og øh, går hjem, når jeg skal hente mit barn. Ikke? Det er en øh, Fuldstændig ligesom altså, fabrikken. Det er mit fag, ja. Og nogle gange skal jeg presse en mening ud, selvom jeg ikke har en, fordi det står i en vagtplan, og det er altså mig, der skriver lederen til i morgen. Ikke? Så hvad skal vi nu mene? Ikke? Altså, den del af det, kan jeg ja. godt sige. Det må være noget, det er, det er noget andet, end at sidde og skrive, når man, når man synes, at man har et eller andet, man vil ud med til verden. Ikke? Mm -hmm. øh, og det er i øvrigt også derfor, at jeg ikke stiller op til at være i alle mulige andre medier hele tiden. Jeg bliver spurgt måske 10 gange om ugen. Mm -hmm. Men øh, politikken er altså der, jeg arbejder, og al min øh, energi skal kanaliseres ned i den. Og jeg kunne sagtens altså, jeg kunne være her på 24-7 hver dag, <laughs> hvis jeg havde lyst til det. Men øh, det har jeg ikke. Og der er der, der er der jo så rigtig mange andre, der har tid og kan bruge det til en eller anden form for eksponering i deres ja. arbejdsliv. Ja. Hvad hedder det, jeg, jeg, jeg, jeg har hørt det her, med lille Hassan, både med dig, men også det med Iben Trandhold. Det var et, og, et godt program. Jamen, det ja, synes det jeg også, vil jeg godt lige anbefale, ja, lytterne. Ja. Det med Iben Trandhold, Det var et godt. godt program. Ja, ja. Jamen, det så er godt. meget enig. Og noget af det, hun sagde, det var blandt andet, at hendes generation af kvinder, hun er så lige uh, lidt ældre, men er stadig inden for den generation, der talte ja. om, uh, er blevet opdraget til, få en uddannelse og blive ja. uafhængig af en mand. Frem for alt, du må ja. ikke blive uh, afhængig af en mand. Og må ja, du ikke blive gravid. Øhm, ja. Og ikke blive gravid, ja. ja. Øhm, og, det, og det er vel netop det her, øh, det her valg, som, mm. som, som kvinder er blevet påtet ud at tage, sådan mm. så de kan undgå øh, at, at leve i det her øh, meget låste kernefamilieliv. Æh, ja, eller, det... så de i hvert fald selv kunne vælge. Altså jeg er også, jeg har opdraget på samme måde. Jeg, jeg kan tydeligt huske, at hun sagde, det, og, jeg, og jeg kan genkende alt af det. Min mor det var også det vigtigste hun sagde få en uddannelse, få et job, øh, gør dig selv økonomisk uafhængig. Hun sagde ikke afhængig, uafhængig, af en mand, men økonomisk uafhængig. Og mm. det er fordi hun er opvokset i en kernefamilie, hvor hendes mor store og bad om lompenge hos sin mand hele tiden, og hvor man måtte, øh, hvor man så kvinder blive tæt gul og blå og måtte blive noget, som hvor de ikke øh, havde det godt. Ikke? Øh, så det mere, handler mere om økonomisk uafhængighed. Men du har ret i, vi kan ikke gøre os uafhængige af hinanden kvinder og mænd har brug for hinanden altså det er jo og det, det, det er, det er jo også det man gør i kærlighed der bidrager man med det man har så er der nogen der giver noget mere på hjemmefronten og nogen der giver noget mere på bankkontoen ikke? Det, det er jo sådan man finder ud af det mellem sig jeg synes, øh, lige i starten der talte vi om kønsroller og vi var forbi det med den forvirrede mand øhm, hvad hedder det jeg tænker lidt, at jeg kan godt se en, altså, en, en parallel eller jeg en sammenhæng mellem den forvirring som, som, som den voksne mand har i dag, og så til til, til det du, altså fordi først så benægter du, at altså, du siger, at, du, at folk skal bare vælge det de gerne vil, og du er ikke en del af den der feminisme, der sådan interesserer på at vi mennesker skal være ens. Og alligevel så sidder du her og vil meget gerne have, at mænd tager noget mere barsel. Altså, du blander dig i privaten, ikke? Altså, i, i de valg, som, som, som helt altså, private familier har. Øhm, du siger også, at du godt kunne tænke dig, at mænd, mand vælge, mænd valgte noget mere, sådan, altså nogle, nogle blødere fag måske, ikke? ligesom at det, altså, det er ikke vigtigt for dig med bestyrelsesposter til kvinder, men, men dog altså, er det vigtigt, at vi kan komme derud, at vi har mulighederne. Ikke? Også den del af det, er jeg selvfølgelig også enig i det med mulighederne. Men ja, altså, kan du ikke godt se, at øhm, dit ønske om at blødgør manden, dit ønske om at få ham ind i, i, i, i traditionelle kvindefag, dit ønske om sådan, ligesom at, at, at opløse den, den del af, fordi at fagligheden og vores professionelle liv har jo også at gøre med. Altså, det er jo en stor del af, af det moderne menneskes identitet. Kan du ikke også godt se, at, at sådan, det er et eksempel på, hvordan man går ind og piller noget fra hinanden inde i manden, og så bagefter så sidder man så måske og synes, det er meget mærkeligt, at han ikke kan finde ud af at være mand mere. Mm -hmm. Kan du godt se, at sådan, altså, det er kun et lille hjørne af det, det er overhovedet ikke det hele, men, mm -hmm. men, men at den tilgang til mænd, hvor man på en ene tid siger, nah, folk de skal vælge, og det handler bare om muligheder og frivalg og så videre, og så på den anden faktisk har, altså faktisk har sådan en katalog af forventninger. <laughs> Jamen, jeg synes, jeg kan ikke se hvorfor at det skulle gøre mænd til mere kønsforvirret eller mindre mænd, at de, at de var mere sammen med deres børn for eksempel. Det kan, det kan jeg ikke se i sammenhæng imellem. Og jeg, jeg det skal de jo bare selv vælge, ikke? Altså det skal ikke være dig, der siger, at de skal, skal gøre det. Jamen, det. Det vælger de jo ikke, fordi der er ikke er en, Altså vi er, jo, vi er jo alle sammen kodet med alle mulige stereotyper og forventninger til vores køn. Hvis så... du kigger på heteroseksuelle par, når de kører rundt, så er det stort set altid manden, der, der kører. Hvis du ser på et heteroseksuelt par, så er det stort set altid manden, der kører. Du kan bare med kriller. en anden stereotypi, jo ikke også? Den benægter jo så, men det ved du jo så. Altså, du har så den der altså, tabularase-typen, der bare sådan selv kan vælge betyder identitet? Æ, Det betyder, altså, den, den, den, den tavl-typen, som mm. så kan vælge sin, altså selv konstruere sin kønsidentitet identitet i et eller andet omfang muligvis ikke så meget som, som, som folk, der er mere radikale end dig, men, men, men det er lidt det, jeg hører fra dig. Jeg tror, at det kan give meget for begge køn, også hvis mænd, øh, altså, mænd for eksempel ikke er skaffedyver mere. Det tror, jeg er en, det tror jeg er en dejlig oplevelse for øh, nutidige mænd. Og jeg kender mange mænd, der føler sig rigtig dejligt øh, stimuleret af at have højt uddannet øh, intelligente kvinder, som, øh, som forsørger dem i virkeligheden. Jeg virkelig oplever kastreringen i den forbindelse med mænd. Jeg oplever, der er mange ja. mænd, som øh, altså, jeg har også berøring med, med, med, med nogle, øh, ikke mange, men men dog med nogle konstellationer af den art. Og, øhm, det Kestræring er et voldsomt ord. Det, det, jamen, jamen altså, sådan, det mener jeg faktisk sådan, i et eller andet omfang. Altså mm. måske sådan, i, i, ja, i overført betydning, men, men ja, jeg mener faktisk, at der går noget af, af manden ved, at man fratager ham fuldstændig den der jæger yeah. Rolle. Altså, mm. ikke, jeg, jeg kan sagtens se fordelen i ligeværet. Vi har også indrettet os på en måde med et skattetryk, der gør, at der er brug for to øh, udarbejde to fuldtidsindtægter i de fleste familier. Det er der simpelthen bare. Det er kun de mest det mest velhavende, også, der ikke altså kan. Men det er jo 15 år siden, at manden var jæger. Vi har jo, altså, jo flyttet os meget siden. Og der i ligger vel også en væsentlig del af årsagen til mandens krise, tænker jeg. Ja, måske. Jeg ved <laughs> jeg ikke, lad os spørge har lille, manden, jeg er har en du en, lille en krise? Anegote. Jeg har en lille anekdote. <laughs> hvad hedder det? Um... Jeg læste en bog af Anne Knudsen, den er faktisk helt tilbage fra 96, øh, og hun beskriver, hvordan hun har været rundt og holdt foredrag alle mulige steder, især sådan nogle øh, offentlige sektor arbejdspladser, som er domineret af kvinder. Og så spørger hun dem altid, øh, kan I nævne én ting, som er entydigt maskulin og som er positiv? Mm. Dybt havsæde, ikke? Rungeligt havsæde, ikke? Øh, for de sidder alle sammen der og er sure offentlige sektor ikke? Øh, og, og hader manden, ikke? Øh, det, det tror jeg ikke, hun skriver han nu, sådan vel, men det det, man øh, læser. Øh, og noget af det, der gør det svært, det er jo blandt andet den her implicitte forventning om, at mænd skal gøre noget andet end det, end, det, øh, det det, end det mandlige, det traditionelt mandlige. Og det ville da være meget nemmere for de fleste mænd, og det ville blive meget mindre forvirret, hvis de bare... Øh, hvis, hvis forventningen bare var jamen, du skal bare øh, gøre som den udfylde den traditionelle mandrolle du skal øh, forsørge du skal være ansvarlig øh, du skal være en gentleman øh, og du skal have, have styr på tingene det er de forventninger der er til dig og øh, det, det, vil, det er jeg ret overbevist om. Det vil gøre livet meget nemmere for rigtig mange mennesker. Jeg tror også, rigtig mange kvinder i dag vil, vil være, måske ikke mindst øh, folk, som kalder sig feminister, øh, altså, vil, vil være glade for, at der faktisk var nogen, som en gang imellem var der altså, og havde forpligtet sig til dem. Fuldstændig som, som man jo gør i, i det, som vi ser som det ægteskab, øh, og ægteskab. Griber dem, som griber en, når man falder, og som er det der det kan man da godt, hvad? selvom man er på arbejdsmarkedet. Altså, jeg ved ikke, jeg er omgivet af mænd, der tænder på kvinder, der går ud og gør noget og erobrer verden og, mm -hmm. øh, og skaber ting, og, altså, som, som slet ikke kan, mm -hmm. kan finde ud af det der med en, en, en kvinde, der, der kun har fokus på børn, mm -hmm. og som begynder at kede sig meget, når noget? deres kvinder de får jo, det er at gøre noget, men de tænder altså bare på noget andet. De tænder på samtaler og et blik ud i verden. Nej, nu, kan man godt, nu kan man jo godt have et blik ud i verden, selvom man tager sig sine børn. Men, men, men, men det skal nok være, den mandetype støder jeg også på. Ja. Øhm, det gør jeg. Jeg mener også, at han er et produkt af, af feminismen. Ja. Øh, I et eller andet omfang. Øh, helt klart. Øh, når jeg kan han huske, at jeg var, var til et, øh, jeg var til et oplæg for nylig, og hende, der hedder Julia Lame, som også er feminist og forfatter. Ja. Og hun, sag, hun lavede sådan en test ud i salen, og så sagde hun, hvor mange her øh, ved hvor, præcis hvor meget mælk der er i køleskabet. Det vidste alle kvinderne og mændene vidste ikke. Jeg tror simpelthen, I overvurderer, hvor meget vi har bevæget os væk fra hinanden i vores kønsrollemønster. Jeg oplever det som ekstremt fastlås stadigvæk. Ja. Det, jeg tror, du har ret i, at, at det grundlæggende køntroldmønster er fast, og folk gør nogenlunde, som de altid har gjort. Nu er de bare skrup forvirret, ikke? Mm. Fordi for de får at vide alt muligt andet, øhm, øh, som gør det mægtig svært øh, for især mænd at navigere. Jeg tror også kvinder, ikke? og det gør os ulykkelige, fordi identitet er så stor en del af, øh, hvem vi er, ikke? Og, og, og kønnet, men det er selvfølgelig men en, er en meget fundamental ting. Men del. det, som I savner, det er jo, altså, det er jo en meget kort periode i, i menneskehedens historie, hvor det har været sådan, at det var kvinder, der ikke arbejdede og stod hjemmet og det nære, og mænd var ude og at være og være og forsørg. Det tror jeg er en sandhed med modifikationer. Vi har 10 sekunder tilbage, oh. øhm, så vi kan, vi kan sende... <laughs> det tager en, vi tage. <laughs> ja, det tager en time til. Ja, det er Det tager Gise, tak. Der er ikke mere gammel dans, jeg i Aqua. Tak fordi du kom og skå <laughs> I lige måde. Hej.